Imnul al 57 al Sfântului Simeon, noul teolog, este unul dintre cele mai mici imne ale sale și are numele, are prescripția că ca acela care dorește pe Dumnezeu urăște lumea. Deci cel care dorește viața cu Dumnezeu urăște viața relaxată, dezaxată a lumii. Sunt ținut de umbră și văd adevărul, care nu e nimic decât nădejdea cea tare. Sunt ținut de umbră înseamnă, sunt aici în trup și în mijlocul patimilor și totuși, și totuși, Dumnezeu îmi dă să văd adevărul său, slava sa. Care nădejde, zice Sfântul Simeon, pe care ochii nu au văzut-o, sau nu o văd în mod firesc, fără harul Dumnezeu. Ce este aceasta viața pe care o doresc toți, iar viața ce altceva este decât Dumnezeu, conform Ioan 14,6, creatura a toate. Pe acesta îl dorește și urăște lumea. Aici este paradoxul, că pe de-o parte sufletul omului și tot omul dorește binele. Și binele este de la Dumnezeu și binele este Dumnezeu. Însă, pe acesta îl dorește o parte a lumii? Sau tot omul dorește pe Dumnezeu pentru că este binele, suprem binele, a tot binele? Însă, în același timp, Viața păcătoasă, prin viața noastră păcătoasă, îl urăm pe Dumnezeu. Lumea e moarte, zice ultimul vers al acestui imn foarte scurt. Lumea e moarte, că ce lucru are ea și să nu curgă, să nu fie trecător. Lumea e moarte însemnând patimile și viața împotriva, viața păcătoasă este moarte, nu lumea e moarte nu lumea în sensul de viața terestră, oamenii sau ceea ce vedem în societate. Deci nu societatea este societatea umană, e răul sau nu trupul nostru e rău, ci alipirea noastră de păcat sau îndreptarea noastră, poziționarea noastră spre rău, Fixarea noastră rău este păcatul sau păcatul nostru, simpatia noastră constituie, se constituie în în caderea noastră.